Hej och välkomna allesammans till veckan med Petrik Krim. Idag så ska vi berätta om ett tragiskt fall där ett litet barn råkade illa ut under en familjehemsplacering. Vi ska prata om en unik rättegång där man för första gången ska pröva en ny terrorlagstiftning. Och vi ska uppdatera er om mordförsöket på en kvinna i Norberg. Men vi ska börja med att kortfölja upp avsnittet om påskupploppen som vi gjorde nyligen. Och idag så hålls det en debatt i riksdagen i kölvattnet av upploppen som skedde i flera städer i Sverige under postkällan. kopplat till den här då danske högerextreme-politiken Rasmus Pallodans eh, koranbränningar. Och i onsdag så kom polisen med en summering kan vi säga, av arbetet hittills. Man har totalt identifierat 130 personer som på något sätt var involverade i upploppen. Av dem så är 10 frihetsberövade och 77 misstänkta för brott. Och brotten som de är misstänkta för det är bland annat att försökt dra grovt sabotage mot blåljusverksamhet samt grovt våldsamt upplopp. Vi berättade ju avsnittet om påskupploppen att polisen hade satt upp en digital tipsfunktion där allmänheten kunde skicka in bilder och filmer och det kom in rätt mycket tips som mm. polisen fortsätter att följa upp. Man tror från polishåll att man kommer kunna identifiera ytterligare 200-300 personer. Alla blir ju såklart inte brottsmisstänkta, Nej. däremot så innebär ju det att man kan få tag på vittnen. Förra veckan berättade vi om kvinnan som hittades av förbipasserande i ett gruvhål i Norberg den 22 april. En man med koppling till kvinnan anhöll och häktades misstänkt då för mordförsök och våldtäkt. Och i veckan kom det lite nya uppgifter. Polisen har gått ut med att ha kommit in många frågor om händelsen i Norrberg. Och i samband med det så skriver polisen i ett pressmeddelande att de också tittar på en annan anmälan om en kvinnas försvinnande i Surahammars kommun från i januari 2020. Det ska röra sig om den misstänkte mannen för detta fru. När det skedde så utreddes ju försvinnandet men inga brottsmisstankar uppstod. Nu tittar man alltså på försvinnandet igen men polisen är tydlig med att man inte har någon brottsrubricering eller misstänkt i fallet ännu. Och så ska vi till en slags premiärrättegång ja. kan man säga. För i onsdags då väcktes åtal för resande brott. Det är första gången som man åtalar någon för det här brottet enligt en ny definition som kom till när lagen ändrades i mars för två år sedan. Och resande brott det låter kanske lite mer harmlöst än vad det faktiskt är. För resande brott det är en del av terrorlagstiftningen och det berör resande i andra länder i terrorsyfte. Och i det här fallet så är det två bröder i 40-årsåldern som greps på Landvetters flygplats i Göteborg i februari. Och som enligt åtalet då hade för avsikt att ansluta sig till IS i Syrien och därmed göra sig skyldiga till terroristbrott eller för att stötta terrororganisationen IS. Vi har ju tidigare tagit upp fall där exempelvis Tullen bedrivit förundersökning men mm. i det här fallet då är det Säpo, alltså Säkerhetspolisen som har bedrivit utredningen och är det något som Säpo är bra på så är det ju att vara rätt hemliga mm. och den här utredningen är inget undantag där, kanske framförallt hur den startade. Ja för de här två bröderna, de är inte nya för Säpo. De har varit på deras radar i över tio år som en del i den här militanta islamistiska miljön. De har tidigare två dokumenterade resor till Yemen och även till Syrien där de har varit i kontakt med Al-Qaida 2012 och 2013. Och sen är det ganska långt glapp här tills de kommer upp igen och det är ju hösten 2021 när Säpo bedriver underrättelsearbete mot bröderna som man misstänker involverade i brottslig verksamhet. Och under det arbetet så har de kontakt med... Så att säga samverkande tjänst. Mm. Det som man benämner som samverkande tjänst är en internationell partner som man jobbar med. Den partnern, oklart vem det är då, uttrycker i november 2021 att den är redo att inhämta information som kan leda till att bröderna döms för resande brott. Och det här är beskrivet i ett PM från Säpo och där beskriver de hur partnern då ber om tydlig information om definitionen av resande brott och vilken bevisning man ska fokusera på. Säpo i sin tur de är väldigt tydliga med att man måste undvika otillåtna provokativa åtgärder när man ska samla in den här bevisningen. Vid den här tiden då kopplas också en åklagare in och man har ytterligare möten där man presenterar lite så. Så här ser svensk lagstiftning ut och det här gäller ja, men kring provokativa åtgärder. För i Sverige så är det tillåtet med bevisprovokation men inte brottsprovokation. Och vilken den här samverkande tjänsten är det vet vi inte. Men att det finns internationella samarbete mellan säkerhetstjänster vad gäller terrorbrott det är ju inte något nytt. I vårt avsnitt om barnsoldaten till exempel så berättar vi om hur FBI lämnade ut information till svensk polis i det fallet. Och Qasem Hamade som var med då berättade ju också att även fransk och brittisk underrättelsetjänst är väldigt aktiva i det här området. Men vem eller vilka den här internationella partnern är, det lär vi ju inte få veta då. Henrik och Lina åklagare i fallet. Lättnad för mig som åklagare att bevisa det här brottet genom den här lagändringen. Eh, sen får vi se vad domstolen tycker. Eh, det är som sagt inte prövat tidigare. Så att det här ska man komma ihåg i en lagstiftning där brottet ligger i ett väldigt tidigt skede i ett händelseförlopp. Som leder mot att man ansluter sig till en terroristorganisation. Så att det finns många bevisutmaningar kan man säga för mig som åklagare. Men den här informationen tillsammans med annan it-forensik har varit en viktig del i säkerhetspolisens arbete med den här utredningen. Grunden i bevisningen det är nämligen krypterade chatt som man fått tag på där man då kan följa själva liksom rekryteringsprocessen. Och båda männen de nekar ju till anklagelserna istället menar de att deras plan det var att utvandra till sin pappas hemland där de också registrerade sig som boende ja, hos Skatteverket kort innan de greps på Landvetter. Vi kommer följa det här fallet att rättegången kommer nog ske inom en rätt snar framtid genom att de sitter häktade. I veckan åtalades en kvinna och en man vid Uppsala tingsrätt misstänkta för synnerligen grov misshandel mot en fyraårig flicka. Den här flickan var familjehemsplacerad hos paret när misshandeln ska ha skett och den upptäcktes när flickan kom in till sjukhus i början av juni förra året. Flickan led då av Refeeding syndrom och det är ett tillstånd som uppstår till följd av långvarig undernäring. Enligt åklagaren var hennes tillstånd livshotande eftersom undernäringen hade medfört balansrubbningar och organbelastning. Brottstiden den är satt i ungefär 10 månader från början av augusti 2020 till början av juni 2021. Och något motiv till varför flickan inte fått tillräckligt med mat det har åklagaren inte kunnat hitta i det här fallet. Utöver undernäringen är mannen även misstänkt för att ha slagit flickan på handen så att hon har fått en fraktur. Den åtalspunkten är rubricerad som grov misshandel. Och flickan hon är nu placerad i ett annat familjehem och mår enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten väl efter omständigheterna. Den åtal. Uppsalade kvinnan och mannen nekar till brott och det kommer nog dröja tills förhandlingen i Uppsala tingsrätt sker, kanske till hösten eftersom de här personerna är ju inte häktade. Det var allt för idag. Ni får gärna tipsa oss på 073 461 2915. Vi finns också på Whatsapp och Signal. Du kan maila oss ptrekrim och så finns vi även på Insta där vi heter ptrekrimpodden. Tack för idag!